Тільки ще йти? І куди? Чи не химеру шукають вони? Славку, Уже сім днів минуло. Сім. Ще є десять градочок цукру. Якщо не знайдемо їх, Пришельцю, Навіть назад не зможемо вернутися. Знайдемо. А як ні? Знайдемо, вперто повторив хлопець. Ноги ослабли. Важко йти,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 Костить постояла непорушно, потім повертіла головою. Підстрибнула раз, вдруге, поскакала до найближчої скелі. Торкнулася її рукою.